ju paracet e ligjera të të ndryshme fetare nga hoja indëruar omer efendi bajrami me shpresë se koto ligjera do të këndikim në zemret e juaja do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj Innelhamdhe lillah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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لذر تداشر يمي دوكه spiegu dhe yemi duke vazhdu me zinxhirin e lideratave te cilat kan boin me kushtet e imanit me shtyllat e imanit edhe pasi kemi folë një kohët gjatë për kushtin e parë besimin në Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, pasi kemi folë edhe për besimin në me laiket edhe në librat e zhbritur, tëshë, insha Allah, do të flasim disa fjalë në lidhje me kushtin e 4 timanit, e ajo është besimi në pejgambert e Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Besimi në pejgambert e Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, është kusht i imanit Pegambert e Allahut I besojmë Ashtu si Allahus subhanahu wa ta'ala Në ka lajmru Për disa pegambert Allahus subhanahu wa ta'ala Në ka përmend emrat e tyre Në ka përmend jetën Edhe njarjet që ka ndovë të tha E për disa nuk në ka lajmru E ne i besojmë Ashtu si Allahus subhanahu wa ta'ala I ka përmend E nëse një muslimën E mohan një pejgamber ai asçi kur me mohu gis pejgamber ata nallahu subhanahu wa taala kadhabat qawmu nuuhin al mursalun populli i nuhet alayhi salam i përgonjë shtroi pejgamber sa pejgamber i fat qobull i nuuhit alayhi salam një pejgamber pse i përgonjë shtroi gjithë pejgamber se me mohu një pejgamber as si timë i mohu Gjithë pejgamber Ose ka thonë Këzë dhebet se mu du bin nuzur Populli se mu Populli se mu është populli salihut a.s. I përgënjështërëj pejgamberet Në shumë Ata e kam përgënjështëru salihun a.s. Allah o thotë i përgënjështërëj gjithë pejgamberet Pse? Një pejgamber Nëse nuk e besonë Sikur mos me i besu gjithë pejgamberet A shë qarë? Ndërsa Ne i besojmë gjithë pejgambert Ata që i ka përmendë Allahu Gjënësisht i besojmë gjënësisht Ata që nuk i ka përmendë Ne i besojmë në formë për gjithë shme I besojmë gjithë Pa ditë, holësit, edhe jetën edhe emrat e tyre E pastaj, djetartë jënda në dy mendime Në lidhje me ata që Allahu i ka përmendë në kuran për pejgambertë edhe i kaqoj disa rasul edhe disa nebi çka pejgamber që është rasul edhe çka pejgamber që është nebi këto dy janë pejgamber por kanë dallim mes vetë disa fejetarve kan thon nuk ka dallim rasul edhe nebi kan thon janë të njëjtë ndërsa e vërteta është se ka dallim Një për argumenteve që të regon se ka dëllim, ka fanë Allahu subhanu wa ta'ala Uazkur fil kitab i Musa Për kujtojë të tingë këtë liber Musën a.s. Innehu kane mukhlesan Wa kane rasulen nebija Musaj a.s. ka qenë i sinqerë Ka qenë rasul dhe nebi Kënën kuptan që këta janë Dhi nuk është një qështje Se nësë janë të njëta, Allah nuk e përmendë dë fjalë për me të regu një qështje. Rasulen në bia. Mësaj a.s. ka qenë edhe Rasul edhe në bia. Që në këpëtanë që ka dalim. E që ka është dalimi në dërmjetë Rasul edhe në bia? Disa prej djetarve kanë thonë, Rasul është aj pejgamber që Allahu e ka obligu që asë shpallje që i vjenë me ofertjilë dhe tjereve. En e nebi është e pejgambar që Allahu e ka dërgu shpalljen, po nuk e ka obligu me opër cilë tjerve. Editarët ata që kanë thonë se kjo nuk është e vërtet, kanë përmenjë shkakun edhe kanë thonë se Allahu nuk ka që pejgambar që me besu e vesh për veti. Pa po Allahu pejgambar t'i ka që me opër cilë dhe tjerve, me i thirë dhe tjerve, me i thirë dhe tjerdë në islamë. Por atë kanë thonë këmë ndimë, Nuk qëndronë Cili është mendimi me i sakt Mendimi me i sakt është Se rësull është aj pejgamber i Allahut I cili vjen me shëriat tri Shembul Musait a.s. Allahut i ka zhbrit Teoratin Edhe ka gjyku në mesin e popullit Me qka? Me Teorat E ka pas shëriatin e ti Afo? Pas ti ka nërë diso pejgamber Kardë, Dahudi a.s., Kardë, Sulejmani a.s., Zekeria, Jahja, këta jënë kanë pejgamberë, apo? Me qëka kanë të gjëku këta në popullin e tëre, halal dhe halal edhe haram i haram, si pas tëne pejgamberve, ku është basu? bazu? është bazu në tëvratë, qëka nëmë këpëtanë? Musaj a.s. është rasul, apo? Kardë, me shëriatin e ti, qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta në qëta pejgamber që nuk ka norme sheria 3, po e kanë përtiella që ka ardhur maharet, jam ambia apo nje si nebi. A e sheh çart? Rasul është ai që vjen me sheria 3. E nebi është ai që vjen edhe për e përtiell sheria tin e atij pejgamberi që ka qen maharet. A e sheh çart? Rasul ai që vjen me sheria 3. Nebi Ai të vjen edhe për tillë sheriatin që ka qenë paraditë. Apo stai, sa so profetë i pejgamberve janë përmendur në Kur'an? Të nasë dëngor, pejgamberët që janë përmendur në Kur'an janë 28, apo e vërtet është pejgamberët që janë përmendur në Kur'an janë 25. Pejgamberët që janë përmendur në Kur'an Jënë njëzet e pet E tre prejtyre Jënë që ka i khtilaf Disa kanë thonë janë pejgamber Disa kanë thonë nuk janë pejgamber Tëllët janë këta tre Auzejri Luqmani Edhe dhulkarneni Këta tre Ka i khtilaf Disa kanë thonë këta janë pejgamber Disa kanë thonë nuk janë pejgamber Se i përket auzejrit nuk ka argument dë vërtek që argumentan se kjo është pejgamber është përmendë o zejri Allahue ka përmendë o zejrin u e kale tili jehudu o zejru në ibnullah ka thonë jehudit o zejri është djali Allahue pse është përmendë në argumente o zejri ka qenë një person një pridjetarve edhe jehudve pas ju ka hum të rati Shkan pas mundësi me gjithë Atëherë ozeri e ka ditë të ratin përmëndë I vetëmi Edhe ky ka fillu me ja mësu të ratin E pas një kohët gjatë E kanë gjithë të ratin Edhe kur e kanë marë pasaj me ledhu E kanë pasën liber të ratin Njejtë Sikur ajo që ja u ka shpigu ozeri Kanë thonë ozeri prejka ka, ka mujtë me ditë Asë një se ka ditë të ratin Ky prejka ka mësu të ratin Ka dhëmë kjo është vëqë djali Allahu, Allahu ja ka mësu, Allahu në rrujë. Kjo është që përmendet për ozerin, po a ka argument që fjë është pejgamber, nuk ka argument që argumentan qartë edhe sigurtë së është pejgamber. E pasaj Lukmani, Lukman el-Hakim, Lukmani i urtë, i ka pasë kshilat edhe fjallë të urta me shumë dëmethani e të madhe, po me gjithatë shumitë e djetarëve, Janse Lukmani nuk është pejgamber. Edha Zulqarnaini, Zulqarnaini në Allahu ka përmend në Kur'an surën Kaf edini tregimin e Zulqarnenit, një prej argumenteve që kanë përmend disa dietarë dhe kanë thonë Zulqarnaini është pejgamber, kanë thonë Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa qulna ya Zulqarnain, a dha itham au Zulqarnain?" ose dënai ata ose Shpërblej me të mirë është jala për i e gjusht edhe me e gjusht që dhe të lasin ma vonë, inshallah kanë thonë Allah subhanu e ta'ala i ka fol dhull karnejnit o dhull karnejnit ose dënëj, ose shpërblej Allah kujt i ka fol ju ka fol pejgamberve kanë thonë kjo është argument që dhull karnejnit është pejgamber po pejgamberin sa salem në hadith, sahih, kure vetën për dhull karnejnin sa sal Allah alie salem sa sa i përket dhull nuk e di a ka qenë pejgambar a nuk ka qenë e kanë thonë djetartë përderi sa pejgambar i sa salim ka thonë nuk e di qka me të për neve me thonë edhe ne thëmë nuk e din dhulkarneni a ka qenë pejgambar a nuk ka qenë Allahu A'la nërsa lukmani edhe ozejri më e saktështë se nuk kanë qenë pejgambar e thjerët pejgambar që e në të njohur pre Ademis, Idris, Nuh, Hut, Salih, dherit e Muhammedi s.a.s. Dhe janë 25 pejgamberë që janë përmendur në Kur'an. E pastaj janë disa prej pejgamberëve që është e sigurt se janë pejgamber, por nuk janë përmendur në Kur'an. Janë përmendur në haditha të vërteta. Për tyra është një pejgamber i cili e ka emrin Yusha. Yusha ibn Nun alayhi salam. Është pejgamber i Allahut edhe hadithi e Buhari edhe në Muslim. Dë me thonë nuk ka dëshim Kjo është pejgamber I sigur Për Allah se ka përmend Kur'an Pejamberi sasëllëm e ka përmend Në hadith Edhe për njëarjen e ti Do të flasë i mishalla Ndregimin e Musait a.s. Jusha ibninun Për taj Khadiri apo Khidri Të na e ten Hëzri Apo Khidri Disa për i djetarve kanë thonë është pejgamber Disa kanë thonë nuk është pejgamber Edhe për Khidrin dhe të flasim të regimin e Musait a.s. Maj sakt të është, së është pejgamber. Ata që na i besojmë si pejgamber, janë ata që janë sigurët. Kanë ardhë në Koran si pejgamber, apo kanë ardhë në hadithet bërteta si pejgamber të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas taj, pejgamberve Allahu subhanahu wa ta'ala, ju ka dërgu shfalje, pejgamberve, ju ka ardhë wahje, si u qar vohi peigambervet Allahut peigamber va vohi u qar n tri menyra ka than Allahu subhanahu wa ta'ala wama kan li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan nuka asni person asni peigamber qe Allahu ja kadergu shpallje per vetse ni myr as shpalje, ajo që ju kam bil ati në zemër, ju kam bil në shpit që kjo është prej Allahut kjo është një form do me thonë ju kam bil në zemër që kjo është shpalje prej Allahut subhanu wa ta'ala e këtu hynë edhe andrat e pejgambereve pejgambere nëse kam pa andr ajo ka qenë shpalje prej Allahut subhanu wa ta'ala si shkarë në hadithin e aishës radiallahu anha që e transmiton Bukhariu dhe muslimi ka thonë اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤى الصالحه في المنام في لlimi i shpalljes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kaqin duke pa andra të mira në gjum pra ëndrat janë shpallje për pejgamberin për Allahu Allah subhanahu wa taala për pejgambert e tij ose rastin që e dini Ibrahimi alayhi salam kur pa ëndrë me e therë Ismailin nuk i ardhë me leku ose nuk i foli Allah direkt therë e djalin për çka i ardhë në ndër çka tha inni arafil menami enni eqbëhuk dhe une po shahë në ndër se une po theri ty për deri sa po shahë në ndër nëm kupten që kjo është pre Allahut subhanu wa ta'ala pra kjo është një mënyr e shpallje mënyr e dytë au minwara i hijabë وأن الله يفلت باسبردس نمنير اشبالي اثاس الله يفلت بيغمبر وتي باسبردس سيتش كا فول الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام ابو سيتش كا فول الله سبحانه وتعالى مع دايم عليه السلام فضل الله سبحانه وتعالى قال يا ادم انبئهم باسماءهم الله يثى ادم عليه السلام Njoftoj me like-et për emrat e çdo sendi. Apo Allahu i fali direkt pas perdes. Apo si kur foli Allahu subhanahu wa taala me pejgamberin sallallahu alaihi wasalam natën e Mi'rajit direkt pas perdes. Pra në një mënyrë e shpalljes është Allahu më ju thon pejgamberve ti pas perdes. E pastaj mënyra e tretë edhe e fundit është e u ursila rasulun Ose Allahu e dërgon një melek Fejuhi e bi idhnihi ma jesha edhe ishpal me lejen e ti atë që Allahu dënë E para i mbjellet në zemër ajo që është prej Allahut E dyta Allahu i fol direkt pas përdes Edhe e treta Allahu i dërgon një melek Allahu subhanu wa ta e taala e ka dërgu Gjibrilin a.s kur ka dhas miu fol peigamberveti napermjet melekut edhe kur vjen meleku me hapru shpalljen peigambervet allahut ose vjen në formën e tij original siç ka ardh gibril alay salam te peigamberi sallallahu alaihi wasallam në formën e tij original edhe kështu ka ardh vetëm dy hera pra ose vjen në formën e tij ose vjen në formë njeriu Edhe ështëu shumë raste, Gjibrili alayhiselam ka ardhur te peambëri sallallahu alejhi ve sellem në formë të njeriu, siç është hadithi i njohur, në hadithin e, e Gjibrilit që e kanë parë edhe sahabët, e kanë parë Gjibrilin alayhiselam në formë të njeriu, edhe një mënyrë tjetër është e cila vjen në formë të ziles. Në formë të ziles i ka ardhur peambëri sallallahu alejhi ve sellem shpallja, bile ka thonë kjo është më rënda. Me ronda, form që i ka artë shpadja pejambër i sasëllëm në formë të zilët, ndërsa ma e le, lehë kur i ka artë gjibrili në formë njërët. A shë qartë, këta e në tri mënyra që pejgambërve ju ka artë vahji, ju ka artë shpadja. Përstej, prej cilësive të pejgambërve të Allahu të është, se Allahu të gjithë pejgambërët i ka dërgu njërës. Allahu pejgambërët i ka sunë mejë si në njërës dhe njërës. Allahu nuk ka dërgu pejgamber melek, edhe nuk ka dërgu pejgamber djinn. Allahu edhe djinn i ka obligu me i besu pejgamberve të Allahut njërës. Djinn të egzistojnë? Egzistojnë. Kanë e kanë ata pejgamber? E kanë pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, do me thonë Allahu pejgamber edhe të djinn, edhe të njërës, i ka su njërës. Gjdoher pejgamber të kanë qenë njërës. Thotë Allahu subhanu e ta'ala, Qul inna ana basharun mithlukum thuy isat e ambëri s.a.s. u jam njerë si kur ju e ambëri s.a.s. njerë si gjithë njerë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dallu me shpallje e mushrik kur kundërshton pejgamberin Allahu çka thanë wa qalu ma li hadha ar-rasul s'kan çka shpunë e këtij pejgamberit ya'kul at-ta'ama uajem shi fil esuak këj pejgamber hanu shim edhe del në pazar këj si kur na nuk ka dalim prej neve qka është këj pejgamber kështu? si kur Allah u të kishu pejgamber ndë një melek qka? kundështimi i mushrikve ka qenë si kur Allah u të kishu pejgamber melek a është arsishme Allahu me dërgu pejgamber në mesin e njerëzë një prej me lajkeve Allahu subhanu wa ta'ala, me urtsin e ti, i ka qo pejgambert njërës. Pse? Kishu Allahu subhanu wa ta'ala pejgambert melekt. Ne kishu Allahu subhanu wa ta'ala neve, Gjibrilin a.s. pejgambert. A prenyerz, kish pas ne kush për njërësve, që kish gucu me refuzu urdrin e Gjibrilit. Kish mujt di kush me thonë, jo, njërësve. Kishmuj di kuj me ton unë nuk besoj ti si ti pejgamber. A kishmuj? Ju kujtohet kur kemi fol për Lutin alayhiselam, kemi përmend popullin e Lutit alayhiselam, Xhibrili vësht me një anin krah kur e lëvizi e verboi kët popullin. Allahu e çorroi komplet popullin me një lëvizje Xhibrilit alayhiselam e pastaj e mori komplet me gjithë tokën ku jetonin ata e çei berin qiell edhe e rotulloj, e përmby si komplet popullin e lutit a.s. Kush kish pas guzim me i fanë Gjibrilit a.s. Es marë ti, me këndërshtu si kur i kanë këndërshtu pejgambert Allah, a kish mujt di kush, s'kish pas guzim as kush. Atër kitë njerë të kishin besu, prej qka? Prej frike, e ajo nuk është besim. Për Allah subhanu e ta'ala i ka su pejgambert njerës me urcine ti, E pastaj na jemi të obliguar me i pasu pejgambert Allahut. Allahu na e ka dërguar pejgamberin Sallallahu Alajhi Wasallam. Çka ka vepruar ai, mundohem edhe na më pasu. A kush i mujt na më pasu Djibrilin Alajhi Wasallam? Kush që i shmujt më pasu Djibrilin Alajhi Wasallam? As kush, pas Mikailin, as te Serafilin, as një prej melekve. Ka prej melekve që pejgamberi Sallallahu Alajhi Wasallam i ka përmendë në hadithe që rin seç dë prekur Allahu i ka kriju. Prej kur i ka kriju, deri në fund, ato rrinë sejtë dhe. Kush mundet me ndenë sejtë dhe vazhdimisht? E ka prej melekve që rrinë ruku vazhdimisht. Si njërtë kanë mundësi me i pasu melek, atë njërtë. E pasaj njërtë kishin mujtë edhe mu arsjetu, me thonë, Allahu nga ka obligu në evhe me namazë, edhe ti e fanë, ama ti e me laqe, nësëmina mu bo me laqe ti agjerën në Ramazan, ama ti s'ki nevoj me hangër edhe me pi, ti nuk e di qka është me ka një untë njëherë, nuk e di ti qka është me të sa fyti njëherë, e pas teje kishe pas, ja kishe mujtë në pik dverës me agjeru, apo? Ose kishe në thonë, ti, pa ti nuk ki epsh, nuk ki ti nevoj me i kshyrë femnë, me pas kanë edhe ti njëri, me pas ka është fit në e grave, apo? Allahu subhanu e ta'ala, më urtësin e ti, i ka që pejgambert njërë me tregu ty përderi sa ajë si njëri, ka mundësi me ebo, edhe ti duhet mu mundu me pasuat, edhe ti me ebo. Apo, për atë pejgamber i soselëm, nuk ka dërgu pejgambert me lektë. Po gjithashtu nuk ka dërgu pejgambert gjinnë. Kush prej neve kishë mujt me i besu edhe me i pasu gjinnë pejgambert? Në gjinnë nuk kemi mundësi asë me i pa. Si kemi me i pasu në gjinnë? dhe amiri saseli murcin e tij i ka dërguar pejgambert njerëz po pse për zin nuk ka çu pejgamber zin po njerëz se gjend kanë mundësi më i pa njerëz se dhe mi pasu njerëz po njerëz kanë mundësi më i pa zin edhe mi pasu njërë. po po gjend pra allah subhanahu wa taala me urcin e tij i ka dërguar pejgamber njerëz e nuk i ka dërguar prej gjenv apo prej melajkeve pastaj Për të qenë vetë pejgamberve a është se gjithë pejgambert janë meshkuj? Nuk ka pejgamber gra. Gjithë pejgambert janë meshkuj. Fot Allahu subhanahu wa taala, "Wama arsalna qablaka illa rijalan." Nuhi i lehim, nuk kemi dërguar para teje, para pejgamberit pa selam, përveç se burra që ju kemi shpall atyre. Allahu krij pejgambert i ka dërgu burra. Nuk ka gra pejgamber ë dobët disa prej dietarve kanë përmend se ka edhe prej grave pejgamber. Disa prej dietarve atë janë pak si Imam Ibn Hazmi, Ibn Hasan Al-Ash'ari, Imam Kurtubi kanë përmend kanë thonë jo edhe gra ka pejgamber. Për shembull, kanë thonë për shembull nana e Musait alayhis salam Allah subhanahu wa ta'ala fad wa ohayna ila ummu Musa an ard'i Tot era i shpallon na nanës Musait Ali selam jepi çumshti Musait e pastaj kur kesh frik lidh hudhën lumë çto më rad thot Allahu i ka fol kujt nanës Musait Ali selam çka nuk kupton kjo nuk kupton që edhe ajo as pejgambere apo Meryemja apo Asia e kështu kam përmend domethën që ka edhe prej grave pejgamber e vërteta E vërteta është, bile djetarë, kam përmend edhe i gjma, kontenzus, pajtim të krejtë djetarëve, se pejgambert janë bura, pejgambert janë meshkuj. Po shka në nënkuptan, Allahu i shpalli, nanës mësajt, në nënkuptan, Allahu e inspiroj. Allahu subhanu et ala thot, Allahu i inspiran edhe bletat, bletat. Si e kanë punën këtyre në përlule e mbledhin e pastaj mianse ne pastaj krijet këtë punë me çka bojnë ata, Allahu i ka inspiru. Çka do të thonë me mi inspiru? Miçush ballje mu bë pejgamber jo, ja, kjo është vetë inspirim. Apo Allahu e inspiroi nonën e Musaid Ali selam. Apo Allahu inspiroi Mërimën, etj. Këto më, më radh. Po nuk ka argument çfarë se prej pejgamber vekë Edhe femra, e pësa Allah subhanu e tala, pejgambert i qe i vesh me shkuj? Edhe kja të pa një urësit vetën, a po? Pejgambert Allahu kanë përjetu loj loj sprova Pejgambert Allahu i kanë pa sprova të matë mëdhaja A kanë mundësi gratë një përbalu sprovave që i kanë përjetu pejgambert? Skanë mundësi gratë, skanë mundësi me përjetu sprova që i kanë përjetu pejgamberi sallallalli e salem A po? A po? Për atë Allah subhanu wa ta'ala i ka cu pejgamber bura Se pejgamber di ka sëprover matë mdhaja Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala i ka cu pejgamber Që me udhejq u metin islam A kanë mundësi graf me udhejq u metin Ka fanë pejgamber isa salem Nuk shpëtan një popull që udhejqia e ti është grua Një popull kryetare ka një femër Ministrë një femë Edhe pse fësat për fatë kësë Ka ministre, e krye ministre E kryetare, e tullifare Femra Nuk shpëtan një popull Ska bere qëtë pjatë një populli Nëse një popull e u dheqin Femra Për gëmber Kanë qenë u dheqsa Tumetit E disa pëditarve kamon Për shemë nëse një gru Kishen për gëmber E kishë u dheq u metin Për gëmberi Allahut Del u a falë namazin muslimenve. E grasë pasaj u vinë do kohra që nuk e fali namazin. Mbej si në meti pa imamë. E pasaj vjen koha e gjihadim. Përgambëri saselen është gjithetë dhe i luftreve. Një për i djetarve bile thasë, sot paramenda, vjen koha e luftës. E një gru shembul është pejgamber. E dhe buri i thasë, nëse tish kanë luft, unë e të lëshëj ty. Qka ka me voha, jo? Ja? qka rrijalu kohamune ale nisa burat janë ata që ju dheqin grat ska mund si grat me ju dheq burat gjithashtu pe amveri sa salem grat i ka përshkru në akisatu aklin vëdin grat janë të mangta në mendje edhe në fe qka dhe me thani janë të mangta në mendje se disa kure kundërsejnë islamin thëjnë pa ama islami grune ka logarit Në mendje të mand, do me thonë nuk është mirë me mend gruja si pas islamit. Jo, nuk do me thonë që së është mirë me mend. Do me thonë që gruja nuk është normal. Qa të mandë të në mendje, do me thonë dëshmija e dy grave është sa dëshmija e një burit. Një bur nëse dëshmonë, për atë dëshmi dhët me dëshmu dy grapë. Qa të mandë të në mendje, ka më thonë djetartë, të mandë të në mendje në në kuptonë, se gratë ma shumë udhichen prej ndjenjëve, se sa prej mendjes. Ata s'kanë mundësi shumë nëherë me e kontrolu rastin edhe momentin. Ndë njerë udhichen ma shumë prej ndjenjëve, ajo ka qështë me e bo, e dhe pastaj, a është ma mirë, a së është ma mirë, nuk mundet me e kontrolu mundan me mëndu, e pastaj qka den, e pastaj ka mundësi mëndod, e pastaj, jojo, jo. e udhichen ma shumë ndjenjët, për para ndjenjët, e pasaj mendja, nërsa burët janë mas pjekur, mas pari njerë e mendon, e pasaj ishen djenjet, a është në regull, a i pëlqen, a nuk i pëlqen, e kështu me ra. Pra Allah subhanu ve ta ala, gjith pejgamber, i ka që burë, e nuk ka që pejgamber, prej grave. Pasaj të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t brej gjunaheve. E pastaj dietar kanë fol shumë i ca dietarve janë të mendimit se pejgamberi i Allahut janë të mbroitur prej gjunaheve të mëdha. Pejgamberi i Allahut s'ka mundim me bë gjunahet mëdha. Janë mbroitur prej vjedhjes, prej zinave, prej izujve. E kështu më radh. Ndërsa kemi përmend kur kemi fol për besimin në librat e zbritur, kemi përmend se te kristart edhe yhudit pejgamber të Allahot përshkruhen edhe me gjunahet mdhaja. Ndërsa në islam, pejgamber të janë të mbrojtur prej gjunahet të mdhaja. E të gjunahet e vogla ka i khtilaf mesin e djetarve, ma e saktë është se ka mundësi me gabu diska të voglën dhe një pejgamber i Allahot, po nuk ka mundësi me vazhdu nga bimë. Nëse ndodhë diska e voglën, Allahu subhanu e tala ta me njëherë e përmirëson ose e me njëherë, Sajhet Allah subhanahu wa taala. Sikur është rasti i Ademit alayhis salam, i cili sa e kafshoi, pemën që Allahu ja kishte ndaluar, u kthye më një herë dhe u pendua te Allahu. Ose Musa alayhis salam, e vrao një person gabimisht, më një herë u kthyt te Allahu subhanahu wa taala e ftu më rro, pra pejgambert nuk kanë mundim të vazhduan në gabim, po më një herë i kthehen Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Ajo që i dalëm pejgamber të Allahot Pre njerët vë tjerë është e pejgamber Sëjt e tyre Flejn Nëndërsa zemrë e tyre Nuk flen Kë është të rsi e pejgamber të Allahot Sëjt Flejn Po zemrë Zemrë e pejgamber Ve nuk flen as njerë Ka fan pejgamberi s.a.sallim El-enbiya Tenamu ajunuhum Wala tenamu kulubuhum Peygamber të Allahot Juflejn sëjt po nuk ju flen zemra zemra e pejambarit Allah gjdoher është e zgjut asë njëher nuk është në gjumë ndërsa sytë e pejambarve flenj kjo është veçori e pejambarve pre njerëzve tjerë gjithashtu veçori tjetër është e pejambarit Allahut kanë drejt me zgjith kur që ju vjen moment i vdekjet vjen moment i vdekjet pejambarit Allahut kanë drejt me zgjith nëse tonë me jetu ma gjatë Apo nëse dënë me vdekë Kjo e dini dhe përgëmbejri sasallim Kuri erënë momenti i vdekjes Sa beli rrafiqil a'la Jo Sa une du me shku në të vendin më të lar Mu të ku me pejgambert E kështu me rad Qka në nënkuptan që atyre Ju bëtë pëjtje Dënë me jetu më gjatë Apo dënë me vdekë Me i përjetu kovështet e gjenetit Përgëmbert Allahut E kanë këtë veqëri kan drejt me zjej, ndërsa një tjetër nuk ka drejt me zjej. Kur vjen momenti i vdekjes, për njerëz automatikisht ata duhet më ia dorëzuj shpirtin Allahu subhanahu wa taala nuk ka drejt me zjej. Gjithashtu, veçëri tjetër është se pejgamberi te Allahut varrosen aty kufdic, e ajshës, anha, ku vdesin. Pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam kubiç ndhomën e Aishës radhiyallahu anha, kuboros u varros aty. Pejgamberi te Allahut varrosen aty ku vdesin ndërsa njerë tjerë i kanë varezat e muslimanve ku varrosen pejgamber varrosen aty ku vdesin ka fan pejgamber isha salem lemjuk beru nebijun illa hajtu je mut nuk varrosen as një pejgamber përves se aty ku vdes aty ku vdes aty edhe varrosen gjithashtu trupin e pejgamberve nuk e prishtoka Peygamber të Allahu, varosen, nësot, pejgamberve, a jaudim vërezat, nuk jaudim, jaudim vërin vështë pejgamberit, sot të nëmë. Peygamberve tjerë, asnionit nuk jaudim vërin, po me i ditë vëret e pejgamberve, edhe sot, me mira e mira vite që ka, me jaudim vërin dhe një pejgamberit, edhe me shku me ndjirë, e shen se aje është njëjtë, si atë ditë që ka vdekë. Qoft Nuhija alayhis salam, qoft Hudi, qoft Ademija alayhis salam, i cili është njeriu i parë. Aty ku ka vdeq, aty është varroti. Meshku me ndjen trupin e tij e gjën si a ditë që ka vdeq, trupi i pejgamberve nuk prishet. Kjo është veçori e pejgamberve, Allahu subhanahu wa taala nuk lejon që toka më ngron trupin e pejgamberve. Ka thon pejgamberi sa salam, inna Allahu harrama alal ard në të kule e së delë mbja Allahu ja ka bërë haram tokës me engran, me e prish trupin e pejgamberve të Allahu gjithashtu një veçëri tjetër është se pejgamber të Allahut janë të gjallë në vareza pejgamber të Allahut janë të gjallë në vareza ata jetojnë në vareza pejgamberi sasëllëm të regon thët natën e miarajit dhet e paç Musain alayhiselam në varrin e tij i cili ti ishte duke fal namaz. Peambëri sahasulem e ka pa Musain në varr duke u fal. Në një transmetim tjetër, peambëri sahasulem e ka pa Isa in alayhiselam duke u fal, edhe pse Isa alayhiselam nuk ka vdekur. Gjithashtu e ka pa Ibrahimin alayhiselam në kom duke fal namaz. Pra veçoria është që pejgambert e Allahut edhe në varr janë të gjallë, i bëjnë i badet Allahot subhanahu wa ta'ala pas taj pejgambert Allahot subhanahu wa ta'ala përvecë se i ka dalu me shpalje, u a ka që wahjen Allahot subhanahu wa ta'ala për mi i dalu të njerët se janë pejgambert u ka që edhe mrekuli mujizë, ajitë Allahot subhanahu wa ta'ala u a ka dhanë mrekuli pejgambert që me tregu para njerët se këta janë Pejgambar. Edhe si që është është njohur, Allahu sëbëhanu e ta'ala shembul, salifut a.s. i aqejmë rekulli një deve, e tila doli pre shkombit, shkombi imam, guri imam, Allahu sëbëhanu e ta'ala priti, e ndjiri një deve, e tila jeton të nmesin e njerëze, mërnin qumshin e saje dhe shfridzanin, që është mrekulli pre Allahu sëbëhanu e ta'ala që i aqejmë një pejgamberit ti, Salihut a.s. Ose Allah subhanu të ala i qëj mrekulli Musait a.s. Shkopin, shkopi i cilit U shëndran të njarë për i gjallë Apo dorën e cila Kur e ndjerëta Shëndrit për e dhe ban të drit Nuk ishte as një tmet Edhe shumë mrekulli tjera Që Allah hua qëj pejgamberve ti mre mre E mrekullin matë madhe Mrekulli e cila nuk vdes As njëherë Me vdekje në pejgamberit Allahot është Kur'ani që Allah subhanu wa ta'la ta i aqej pe i gamberi sallallahu alaihi sallam Se gjdo mujizë, gjdo mrekuli, kur ka vdek pe i gamberi Allahut Ka shku edhe mrekulia me ta Nësot asë se kemi shkopin e musajt alaihi sallam Asë se kemi devën e salihut alaihi sallam Asë si kemi mrekulit që i sajt alaihi sallam i kishte Që i njaltë të dvdekurit me lene Allahut Apo i shëram të dverbrit e kështu me robë Mrekullia vetëm që nuk vdes është mrekullia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Kur'ani që Allahu subhanahu wa taala e la mrekullih edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra pejgambert Allahut, Allahu e Allahut janë veçum Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë mrekulli që dallohen për njerëz të tjerë edhe që ti bind njerëz tjetër se ata janë pejgambert e Allahut. E aka mund si diku tjetër Me bo diska që s'ka mundësi me bo askush A ka mundësi një prej njerëzve Me bo diska që nuk kanë mundësi me bo njerët qërë Ata kanë mundësi me bo Ose njerët të cilët janë njerët më të prishur Janë magjistarët njerët që punojnë me gjinë Që nësyjt e njerët dhe duket Saj po ban diska pjash zakon shme Njerët që s'ka mundësi me ndod Aje ban E shë fluturën ose e të mbi ujë ose gjëra të të të tajan që bëhen në përmjetë majjive edhe në përmjetë gjinve po ka mundësit dikush me po diska e thile është e jash zakonshme ajo nuk, nuk ndovë njëtën e përdit shme po Allahu subhanohet e jam mundësit dikuit kjo quhet kerame ajo pejgambarve quhet mujizë apo ajete argument e mrekulli kjo tjetëra quhet Karama Qëta janë karamatët? Qëta janë? Qështje, gjëra që i ndodhin dikujt Që nuk ndodhin jetën e për ditë shme E të njerët nuk janë pregambar Për shembol Për shembol Allah subhanu wa ta'ala Fletë për Marjemen edhe thot Kullama dëkhal alëjha Zakariya el-mihrabe Wajadë indëha rizqa Zakariya alëj salam Ishte kujdesari Marjemen Elim të natë temple në shenjë Kur shkëm të me vizitu E shiste aty u shimin Shiste fruta Shiste bim Qësë që ja ka pru askush Apo Kjo nuk indolë që tilit Askush që ja ka pru Pre nga i ka marë mërjemja këto Që ka tha Kalët Huë min hindi las Tha mërjemja Këta janë prej Allahu Allahu e ka furnizu mërjemen Pa i apru u shimin Askush, ndërta neve anë ndovë Pa ta pru të bukën Askush, ti e shëfë për para u shimin Atë ndovë të i kjo Jo, kjo është kerame Keramate që Allahu ja ka mundësu dikujt Prej njerëzve të mirë Apo ja ka mundësu dikujt Ndështë ta nuk është shumë muslimani mirë Po Allahu ja ka mundësu që i me aforcu imanin Me ashtu dikujt imanin Apo si është rast i njohur I ashabul kefit Njerëz të cilët banun shpelë sa Njerëz 390 vjetë Këja ndodhë se cilit Me zonë të i gjumi Edhe mos me dalë gjumi 390 vjetë Me flejt 390 vjetë Me flejt një kod gjatë në anëtën Me flejt disa orë Kur zjojsh për i gjumi e se e she Tuk a këpu trupi Kse nëse flejt me një anë Lodhës Trupi lodhet nëse flejt shumë gjatë Po këta kanë flejt 390 vjetë pa uqu prej gjummi edhe qka pas ta janë qu si kur me pas flenjt një kod shkur ditës disa kanë thonë një pjesë ditës disa kanë thonë një ditë e kështu me radë qka kjo është kerame Allahu a ka mundësu atyre kjo është e jasë zakonshme nda njerëzve tjerë po me gjithat kjo nuk është shkall e pejgamber lëkut nuk është mujizë edhe mrekuli pre Allahu subhanu wa ta'ala ose si është rast i njohur edhe pëse transmitimi ës është transmitim i dobet rasti omejrit radiallahu anhu e keni të njohur omejrit radiallahu anhu hypi në khutbë duke mbajt khutbën pastaj ju foli atyre njerëzë që ishin luft edhe ju tha mas kodre e pastaj kur u këthin ato prej luftë than si ka luft në luft than mire në handu lilla po mos në kishte ar një zan si kur zani omejrit e kishim humb luftën po qka ju tha e zani ju tha mas kodre e atërë thonë kur ukshim e pam që armi ku kishdojnë mas kodre edhe e fitum luftën nërsa omeri radiallahu anu ma ta ishte me kilometre lark zani ti mbrini tëk ata edhe allahu subhanu e taala u amunsej me eni zanin e omeri radiallahu anu si pas ti transmitimi edhe pëse këtë transmitim është transmitim i dobet transmitim Daif Pastaj ka dhe rast e tjera Që janë formen për i djetarve Që janë dvesanta Janë keramate Një për i tyra është që i ka ndodhë një për i tabienve I cili duke ez i shkretir Me kilometre alert për i vendit vet I vdes devje I ngor devje Edhe mbetet i shkretin E pastaj ma nuk ka zhivje tjetër I ngrit durte dhe thot ja arab Ma mund qa që devje të ngritet Edhe të më qanë veç dhe rishbi si të mbrin shpij, pas taj le të desprep. Atëherë, Allahu subhanu ta e ta'ala, i amunëson, ngritë të devja dhe njëherë, hybë ki person, kur mbrin të shpij, asihim të dera, devja pjen për toke. Kjo është kerame, kësi keramate ka e bërnë kohën e sodit, që nuk premëton kohën me i përmen, që Allahu subhanu e ta'ala, shumë për njërëzë, ju ka qukësi keramate, Allahu u a ka qukëta, Me ndihmën e atë që më i zhon dhunët edhe disa afër i mujahidëve që janë këtu që luftojnë kundër armiqve të Allahut, Allahu i ka forcuar zemrat e tyre, e ka forcuar imanin e tyre duke juçu karamate. Broftajon pra karamate të vetanta që Allahu subhanahu wa taala ua sendysa për njerëzë që nuk janë mrekulli për Allahu subhanahu wa taala si kur që janë mrekullit e pejgamberve e pasaj djetart kam folë se sa është numri i pejgamberve ne i përmendëm pejgamber të Allahum Kur'an 25 po sa është numri i krejt pejgamberve që janë përmendu në Kur'an edhe që nuk janë përmendu në Kur'an Allah subhanu e ta'ala fat wa rusulen qëtë kasasna hum alejkemin qabël ka prej pejgamberve që ne ti kemi përmendu ty kemi të regu ty për ta, wa rusulen lem në kësus hum alejk, edhe ka për i pejgamberve, që nuk të kemi të regu për ta. Do me thonë, asë nuk i njohim, asë nuk i dim gjariën edhe jetën e tyre, asë nuk i dim emrat e tyre. Sa janë pejgamber të Allahut? Pejgamber të Allahut janë shumë. Allah subhanu e ta'ala thot, wa ma kun muadhibin, hatta nëbërësa rasula, Edhe ne nuk e dënojmë asë një popull Dheri të qojmë ati pejgamber E sa popull i ka pas dheri tash Popull i djenë shumë Do me thonë se tili popull E ka pas pejgamberin e ti O ma min umetin Illa khalafiha në vir Edhe nuk ka asë një umet Asë një popull Përvec se Allahu i ka që pejgamber Kënë në kuftanë që në umri pejgamberve është shumë i marë E sa është taksisht që disa për i ditarën i kanë bërë daife e disa i kanë gridi shkallën e hadithit sahih një për i hadith dhe bësh hadithi e buzarrit radiallahu anhu i tili sa ja rasulallah kemi lëmurselun sa o pejgamberi allahu sa jan pejgamber që janë rusull në shkallën e atyre që janë rusull sa sa janë sa salallahu aleyhi vesellem 300 e diska trajind rrit ose deri në 320 ndërmjet këtyre numrave janë ata që janë rusull, është sa janë ata që janë ambija sa 120 e 4000 kjo është transmetimi 120 e 4000 për ato që janë ambija e 3 diçka për ato që janë Rusul, edhe pëse shumitë e djetarve janë, se këta hadithë e janë hadithët dopta. Ka transmitime shumë, po kejtë të transmitime, janë transmitime dopta. Bile Ibnil Gjozi, e ka përmenë këtë transmitim librin e ti, hadithët e shpifura. Do me thonë këtë hadith, e ka logaritë hadithë shpifur. Ema Mahmed, e shumë djetarë tjerë kanë thonë, këta hadithë e janë hadithët jan, dopta. E sa është pronumëri pejënë bërëve? Numëri i pejgamberve është numër i madhë Saksisht nuk edhim Kjo është me sigur Sa është numëri i pejgamberve Saksisht Allahu alëm Po atë që edhim është se pejgamber të Allahut janë shumë Nga se se cili popull Allahu për ta ka që pejgamber Edhe meselja e fundit Që ka të bëj me pejgamber të Allahut është Lavdrimi Edhe ngritja E një pejgamberi Nbi një pejgamber tjetër الله سبحانه وتعالى فقط وربك يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى كريون شكدان اذا زج اللهو بريكريت كريسا وتي زج نيه تي درث الله, الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس اللهو زج براي ملائكه وتي اد براي نيرز وتي الله الملائكه يكا زج Allahu ka ngrit Gibrilin para me lajkëve të tjera. Gibrili është më i ngritur e pastaj vjen Mikaili e pastaj Israfili e kështu me radhë. Allahu i ka dallu edhe me lajkë. Një ashtu Allahu i ka dallu edhe pejgamberin. Nuk i ka bërë pejgamber një shkallë. Po Allahu ka bërë dallim edhe disa i ka ngrit më shumë se disa tjerë edhe së të gjithë pejgamber. Allahu subhanahu wa taala njërë të mirë i ka vetu edhe i ka dalun 4 etapa. Njërtë të mirë janë 4 etapa. Njërtë matë mirë janë pejgamber Allah. të Allahu. E pasta janë njërtë të cilat janë siddikun, siddik, besnik. E pasta janë shahidat. E pasta janë njërtë të mirë. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, wa me juti illaha wa rasulë, كوش ارسپکتون اين انشراط الله و اد پيگامبري صل الله عليه وسلم فاولائك مع الذين انعم الله عليهم كتا نيرز يون ما اتا چا الله يو كا داون زونتي يو كا داون شونت ميرا كوش يان كتا من النبين براي پيگامبر و الصديقين براي بسنيق و الشهداء هذا براي شهيدا و الصالحين ada preñer zvetmja kjo është një dua që ne e bëjmë për çdo ditë çila dua është në çdo namaz në çdo rekat e bëjmë këtë dua një dua që Allahu më na bë me kta njerëz çka thën is-sirat al-mustaqim ozot naudzan rruga e drejt çila është rruga e drejt sirat alladhina an'amta aleihim Në u zanët rrubën e atyre Që ti ju ke zanë Zunë ti ju ke zanë shumë të mira Enam të alejhim Kushen këta Enam Allahu alejhim Ata që Allahu ju ke zanë zunë ti Dhe shumë të mira Prej pejgamberve, prej besnikve Prej shahideve, prej njerëzve të mirë Na për dit e bëjmë Një do namaz e bëjmë Ketë dua, Allahut në bëjmë Me këta njerëzve E pejgamber të Allahut Dihën, po kushen si dhikun Kus është qëjtë Siddiq? Siddiq është qëjtë Ebu Bekri radiallahu anhu. Ebu Bekri është siddiqë. Ebu Bekri është një shkalë më të lartë se shahidat. Ebu Bekri së shahid? Apo? Ebu Bekri ka vdek në shtratin e vdekjes. Nuk ka vdek luft. Nërta Omeri radiallahu anhu, është shahid. Apo? Osmani radiallahu anhu, është shahid. Të dytë ka më vdek si shahida. Kus është ma i mjët Ma i mirë është Abu Bakri radiallahu anhu Se se a i tili është shkallën e siddikut është es një shkallë matlar Se a i të është shkallën e shahidlëkut Pra matlar të janë pejgambert E pastaj siddikun E pastaj shahidat E pastaj njërët e minë Pra pejgambert të janë shkallën matlar Po pejgambert a janë krig një shkall Edhe ata nuk janë një shkall Ka thanë Allahu subhanu wa ta'ala Welqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd. Ado ikë më ngrit disa pejgamber mbi disa. Ju kemi dhënë vlerë më shumë disa pejgamber, pejgamberve, prej disa të tjerëve. Pra Allah subhanahu wa ta'ala i ka dallu pejgambert. Cilët janë më me vlerë, sfar i dallohen. Ata që janë rusul janë më të ngritur se ata që janë ambija, apo ata kanë me sheria tri, këtë vetë e kanë përcjellë shireatin e tyre e pastaj edhe prej atyre që janë rusull qadallim allah subhanahu wa taala prej tyre i ka dallu pes prej tyre edhe i ka thuj ulul azm pejgamber macjedurian ulul azmi ka thon allah subhanahu wa taala fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul banti sabir peamberi sasalem sikur ka bosabur ulul azmi kusha neulul azmi yen pas peigamber allah allah kta i ka permend me nje ayat edhe ka thon wa id akhadhna minan nabiyina mithaqahum qra kemar prej peigamberve besën e tyre kush jan kta minka prej teje peigamberi sallallahu alejhi selam 1 u min nuh nuh alejhi selam 2 u ibrahim qra u musa qater u isa ulul azmi past pejgamber Nuh alayhisalam Ibrahim alayhisalam Musa alayhisalam Isa alayhisalam edhe pejgamberi sallallahu alayhi wasalam kta jan past pejgamber mazjid e prej tyre aq ka zhëdur aq ka te kta dallim ka edhe te kta dallim prej past pejgamberve qe jan ulul azmi makt ngritur mazjidhur jan dy pejgamber ku shan ata ata çe Allahu i ka mar Khalil mik i Allahut kanë e ka mar Allahu për mik, wa attakhadha Allahu Ibrahim khalila. Allahu Ibrahim alayhis salam e alayhi ka mar mik të vetin. Ibrahim alayhis salam është Khalilullah. Edhe dy kafan pejgamberi sallallahu alayhi wasalam sikur ta kisha pas un e dikan Khalil e kisha Zid Abu Bakrin po ba un jam Khalilu Allah Unë jam Mik i Allahu subhanu wa ta'ala Pra këta dy janë prej krejtve Ma zjedhur Këta të dy janë Khalil ta Allahu subhanu wa ta'ala E prej këture dyve A ka ma zjedhur Prej këture dyve Ma i zjedhur Ashtë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam Vula e gjith pejgamberve Ka tham pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam Ane sejjidu Waladi adam Walafakr Unë jam zotriju i gjithë bive të ademit edhe nuk ka lafdrim, nuk ka me këta mburje po unë jam zotriju i gjithë pejgamberve të Allahu subhanu wa ta e ta'ala e përstej ka disa transmitime që pejgamberi sa selim ka thon la tu faddilu bejnë lëmbia mos ingrit një pejgamber njëni ma e mirë, njëni sësh ma e mirë pse? Allahu subhanu wa ta kadalu, pejambar, e ta'ala i ka dalu pejgamber i ka dalu e pejgamberi sa selim ka thon mos i dalani Mos thuj ky pejgamber është më i mirë, e ky është më i mirë. Kan thon dietart kë nën kupton, mos më ngrit njërin pejgamber duke e nënçmuar tjetrin pejgamber. Se një prej sahabëve është takuar me një prej jehudëve. Edhe kanë një konflikt kë ka von pa më pejgamberi joni është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai ka thonë joni është Musa alayhi salam e jo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më i mirë. Do të thonë Ti më ngrit një pejgamber duke e nënçmuar tjetrin pejgamber. Kjo s'leohet. Mos e ngrit një anin duke ul tjetrin. Kjo është ndaluar. Nuk gudhon me thonë ky pejgamber më i mirë, më i mirë se ky, kën nuk ka shtatë i si mirë. Jo, Allahun e rujt. Kështu nuk gudhon me ngrit. Po çka? Pejgamberi sa selam është i zgjedhur i gjithë pejgamberëve, edhe pse nuk e nënçmuajm asnjë pejgamber ve krejtë janë pejgambert Allahut, krejtë janë zgjedhur. Të Allahu subhanu wa ta'ala Pra Allahu subhanu wa ta'ala Ka bo dalim edhe i ka zgjith disa pejgamber Edhe i ka ngrip disa pejgamber Pre tjerëve Edisa kan fut një keshkuptim edhe një dyshem Edhe kan thonë Këj ajet kundërshtohet me një ajet tjetër Kë Allahu subhanu wa ta'ala thot La nufarriku Bejn e ahadim min rusuli Nuk bojm dalim Ndërmjet as njani prej pejgamberve La nufarriku Nuk bojm dalim E tash, a ka dalim në dërmjën pejgamberve, a nuk ka dalim. Allah o thot, disa pejgamberve, i kemi ngrit ma shumë se disa. E na e si në tjetër thot, nuk bëjmë dalim, jo, po dalim. dalim në dërmjën pejgamberve. Kënë thonë, e shërë, në Koran ka kundërshtim. Jo, në Koran nuk ka kundërshtime, po shka në në kuptan nuk bëjmë dalim, nuk bëjmë dalim në spektin e imanit. Në aspektin e besimit, na i besojmë gjithë pejgamberit. Nuk bëjmë dallim. Na nuk bëjmë e besojmë kët pejgamber e nuk e besojmë filan pejgamber. E besojmë Musaun alayhiselam, e besojmë Mithain alayhiselam, e nuk e besojmë pejgamberin e fundit sikur nuk e besojnë krishter, apo sikur nuk e besojnë Isaun alayhiselam, jehud, apo sikur pe i mohojnë disa prej pejgamberve që nuk janë përmendur te librat E tyre, çka? Ne nuk bojmë dalim në dërmjetë pejgambarve. I besojmë gjithë pejgambar. E çka bojmë dalimi? Dalimi bojmë në dërmjetë vlerave edhe meritave. Allahu subhanu wa ta'ala, disa i kanë gritë, ma shumë se disa. Ndërta në aspektin e imanit, nuk bojmë dalim në dërmjetë pejgambarve, insha Allah.